ЧАЙ І ПОГРОЗИ Логін супився. Супився на простору залу, на її блискучі дзеркала на численних могутніх людей у ній. Хмурився на видатних лордів Союзу, що перебували навпроти нього, щонайменше двісті душ, що розсілися з протилежного боку зали і теревеніли. Їхні брехливі балачки, брехливі усмішки та брехливі обличчя викликали в Логіна нудоту, наче він переїв меду. Однак не почуття в нього викликали люди з його боку зали – що сиділи на високому помості разом із ним і великим королем Джизелем. Насмішкуватий Каліка, який ставив усі запитання того дня у вежі, тепер повністю вдягнений у біле. Товстон, у якого на обличчі луснула безліч вен, і який мав такий вигляд, ніби починав кожен день із пляшки. Високий худорлявий покидь, як у чорному нагруднику, вкритому вишикуном золотом з м'якою усмішкою з жорсткими маленькими очицями. Логін іще не бачив хитріших брехунів, але один із них був страшніший за всіх інших разом узятих, бояз сидів з невимушеною усмішкою, не наче все вийшло саме так, як він розраховував. Може, так воно і було, клятий чаклун. Логін мав би бути мудрішим, не довіряти людині без волосся. Духи попереджали його, що маги мають власні цілі, та він на це не зважив, сліпав поперу перед, сподіваючись на краще, як і завжди. Що не кажи, а Логін Дев'ятипалий ніколи нікого не слухає. Це одна з багатьох його вад. Його очі перейшли у протилежний бік до Джезаля. У королевській мантії той, здавався, почувався достатньо затишно. На голові в нього виблискувала золота корона, а сидів він у золотому кріслі, навіть більшому за Логінами. Поряд сиділа його дружина. І, може, і була властива якась холодна гордість, але це її не псувало. Вона була прекрасна, як зимовий ранок. Та коли дивилися на джезаля, її обличчя мало такий вираз: лютий, неначе вона а ледве стримувалася, щоб не вгризся в нього зубами. Цей клятий щасливчик, здавалося, завжди виходив сухим із води. Його дружина могла б трішки надкусити Логіна, якби схотіла. Та яка жінка при здоровому глузді схочеться зробити? Найбільше Логін супився на себе у дзеркалах навпроти. Він сидів на високому помості поряд із джезалем і його королевою. Поряд із цією прекрасною парою він здавався чудовиськом, понурим і набурмосеним, пошрамованим і страхітливим. Людиною, створеною з душогубства і закутаною в яскраву тканину та рідкісні білі хутра, прикрашені начищеними заклепками та яскравими пряжками, з великим золотим ланцюгом на плечах на додачу. Тим самим ланцюгом, який носив Бетоди. Логіни від долоні, на яких бракувало одного пальця, стирчали з оторочених хутром рукавів, подерті й жорсткі, і трималися за підлокітники золоченого крісла. Одяг у нього може й королівський, зате руки від убивці. Він скидався на лиходія з якоїсь дитячої казки. Безжального воїна, що прорвався до влади вогнем і мечем, видерся до трону по горі трупів. А може він такий і є. Логін крутився на місці, нова тканина дряпала його вологу шкіру. Далеко ж він зайшов відколи вибрався з річки, не маючи за душею навіть пару чобіт. Проплентився високогір'ям, не маючи при собі нічого крім казанка, Він подолав великий шлях, але не був певен, чи раніше не подобався собі більше. Почувши, що би називає себе королем, він сміявся, а тепер зве себе так само. І ця робота підходить йому ще менше. Що не кажи, а Логін Девятипалий – мудак. От і все. А такі зізнання про самих себе не тішать нікого. Говорив здебільшого п'яниця Хов. «Осередок лордів, на жаль, лежить у руїнах. Отож, було вирішено, наразі, доки не буде зведено достатньо величної споруди для цієї шляхетної інституції, нового осередку лордів, розкішнішого і більшого, ніж попередній, відкрита рада перебуватиме на канікулах». Запала тиша. «На канікулах?» – пробурмотів хтось. «Як наслухатимуть?» Де дворяни матимуть свій голос? Дворяни говоритимуть через закриту раду, заявив Хов тоном дорослого, що звертається згори вниз до дитини. Або ж можуть подати заяву заступникові міністра аудієнції, щоб дістати аудієнцію в короля. Але ж так може зробити будь-який селянин. хоф здійняв брови. Це правда. Лордів навпроти охопив гнів. Логін не надто добре розумівся на політиці та міг здогадатися, коли з однієї групи людей збиткується інша. Бути задіяним у такому завжди неприємно. Та він принаймні належав тепер до сторони, що збиткувалися. «Король і країна – це те саме!» – перекрив Теревені різкий голос Бояза. «Ви лише позичаєте в нього свої землі. Він шкодує, що мусить забрати назад певну їх частину, але це необхідність. Чверть!» Каліка облизав голі ясно, ледь чутно притсмокнувши. «У кожного з вас!» «Це не пройде!» – крикнув сердитий старий у передньому ряду. «Думаєте, лорде Ішера?» – просто всміхнувся йому бояз. «Усі, хто так вважають, можуть долучитися до лорда Брока у вигнанні серед пилу і здати короні всі свої землі, а не лише частину». «Це неподобство!» – крикнув інший чоловік. Король завжди був першим з поміж рівних, найвидатнішим серед дворян, а не вищим за них. Наші голоси посадили його на трон, і ми відмовляємося. Ви от-от переступите межу, лорде Хюгена. Каліка насуплено поглянув на протолежний бік зали, і його лице засіпалося від потворних спазмів. Можливо, вам варто залишитися на цьому її боці. Він безпечний, теплий і лояльний. А от протилежний, гадаю, підійде вам не так добре. Із його тріпотливого ока потекла по запаліщиці одна довга сльоза. У прийдешні місяці ваші маєтності оцінюватиме головний ревізор. І з вашого боку, мілорде, було б розважливо в усьому йому сприяти. Тепер уже багато хто звівся на ноги, хмурився і трусив кулаками. Це обурливо. Безпрецедентно, неприйнятно. «Нас не залякати!» Джезаль підскочив із трону, високо здійнявши всієну самоцвітами шпагу, і заходився грюкати по помосту кінцям піхов. Зала наповнилася дзвінким відлунням. «Я король!» – заревів він на всю залу, яка раптом затихла. «Я не надаю вибір! Я видаю королівський указ! Адо буде відбудовано до того ж, як ніколи розкішно! І це ціна, яку доведеться заплатити!» «Мі лорди, ви надто звикли до слабкої корони! Повірте моєму слову, тепер ці дні для вас минули!» Баязна хилився в бік, щоб забурмотіти Логінові на вухо. «Йому напрочуд добре це вдається, геш!» mm -hmm. Лорди забурчали, але посідали назад, тим часом як Джизаль говорив далі. Його голос розходився залою з невимушеною впевненістю, а в одній руці він досі міцно тримав шпагу у піхвах. «Тих, хто надав мені щиросерду підтримку під час недавньої кризи, від ревізії маєтності й буде звільнено. Але список цих осіб аж надто короткий, за що вам має бути соромно. Більш того, у скрутний час нас утримували на плаву друзі за меж Союзу». Чоловік у чорному підхопився зі стільця. «Я Орсу Талінський, завжди на боці своїх коронованих сина і доньки». Він схопив Джизаля за обличчя і розцілував його в обидві щоки. А тоді вчинив так само із королевою. «Їхні друзі – мої друзі!» – мовив він із усмішкою, проте важко було не здогадатися, що він має на увазі. «А їхні вороги? Ха! Ви всі люди розумні! Можете і самі здогадатися!» «Дякую за те, що доклали рук до нашого визволення!» – сказав Джезаль. «Ми вам вдячні!» «Війна між Союзами Північу добігла кінця. Тиран Бетод мертвий, і встановився новий лад. Я з гордістю зву другам людину, що скинула Бетода. Логін Дев'ятипалий, король північан!» Джезаль радісно всміхнувся і простягнув руку. «Нам варто ввійти в це прекрасне нове майбутнє братами!» «Так!» – озвався Логін і з болем підвівся зі свого місця. «Слушно!» Він згріб Джизаля в обійми і плеснув по плечу з глухим звуком, що розійшовся луною по всій великій залі. «Гадаю, віднині ми залишатимемося по свій бік вайтфлоу. Звісно, допоки в мого брата не виникнуть тут проблеми!» Логін окинув понурих стереганів у передньому ряду вбивчо сердитим поглядом. «Не змушуйте мене, блядь, сюди повертатися!» Він сів у велике крісло і набурмосився. Може, кривава дев'ятка і не надто багато знає про політику, зате він не вміє погрожувати. «Ми виграли війну!» – Джезаль забрящав золотим руків'ям шпаги, а тоді плавно просунув її назад у пряжку на паску. «Тепер нам потрібно виграти мир!» «Добре сказано, Ваше Величність. добре сказано!» Червонопикий п'яниця підвівся, не давши нікому змоги вставити хоч слово. «Отже, перш ніж відкрита рада піде на канікули, залишається всього одне питання порядку денного». Він повернувся і з догідливою усмішкою вклонився, потерши руки. «Висловимо свою подяку лордові Баязу, першому з поміж магів, який мудрими порадами і силою свого мистецтва прогнав загарбника і урятував союз». П'яниця заплескав у долоні. До нього приєднався Каліка Глокта, а тоді герцог Орсо. Підскочив огорядний лорд у передньому ряду. «Лорд Баяз!» – проривів він і плеснув у товсті долоні. Невдовзі всю залу заполонило відлуння неохочих оплесків. Долучився до них навіть Хюген. Навіть Ішер, щоправда, вираз обличчя в нього був такий, ніби він плескав у долоні на власному похороні. Логін же залишив руки на місці. Правду кажучи, навіть перебування тут викликало в нього легку нудоту доту і гнів. Він відкинувся на спинку крісла і продовжив супитися. Джизаль дивився, як видатні достойники Союзу невдоволені виходять один за одним із зали дзеркал. Видатні люди. Ішер, Березін, Хюген та всі інші. Ті, на кого він колись дивився, з розз'явленим ротом. І всі вони знічені. Вони бурчали від безпорадного невдоволення, а він ледве стримувався, щоб не всміхнутися. Жизаль майже почувався королем, аж доки не поглянув на свою королеву. Терес та її батько, великий герцог Хорсо, здавалося затіяли палку суперечку, що велася експресивною штирійською мовою з несамовитим вимахуванням руками з обох сторон. Можливо, Джизалові стало б легше на душі від того, що він, вочевидь, не єдиний на всю родину, кого Тереси зневажає, та він підозрював, що ця суперечка точиться саме через нього. Він почув у себе за спиною тихе човгання, а тоді побачив перекошене обличчя свого нового архілектора, яке викликало легкого огиду. «Ваше величносте!» – Глокта говорив тихо, неначе збирався торкнутися якихось таємниць, і насуплено дивився в бік Терез та її батька. «Можна вас запитати? У вас із королевою все добре?» – його голос став іще тихішим. «Ви, як я розумію, рідко спите в одній кімнаті». Джезаль мало не дав каліці ляпаса за безсоромність, а тоді краєчкам ока помітив, що на нього дивиться і Терес. Із цілковитою зневагою, так, як вона зазвичай ставилася до нього, як до чоловіка. Джезаль відчув, як у нього горбляться плечі. «Та вона ледве терпить перебування в одній країні зі мною, а про одне ліжко я взагалі мовчу. Ця ж жінка цілковита сучка!» загарчав він, а тоді повісив головою і уп'явся поглядом у підлогу. «Що мені робити?» Глокта крутнув шиєю в один бік, а тоді в другий. Джезаль, почувши гучне клацання, постарався не здригнутися. «Вас же дозвольте мені поговорити з королевою. Я можу бути доволі переконливим, коли маю час і натхнення. Розумію ваші труднощі, я і сам зовсім нещодавно одружився». Джезалеві було лячно подумати, яке чудовисько могло взяти це чудовисько собі за чоловіка. «Справді?» Перепитав він із удаваним інтересом. «І хто вона?» «Гадаю, ви трохи знайомі, Її звати Арді. Арді Дан Глокта!» Губи каліки відсунулися, демонструючи огидну дірку на місці передніх зубів. «Але ж не...» «Так, це сестра мого давнього друга Коли Мевеста!» Джизаль мовчки витріщив очі. Глокта напружено вклонився. «Приймаю ваше вітання!» Тоді він відвернувся, пошкандибав до краю помосту мосту і заходився невпевнено спускатися зі сходів, сильно спираючись на ціпок. Джезаль ледве втримав собі холодний шок, приголомшливе розчарування, відвертий жах. Він і уявити не міг, до якого шантажу могло вдатися це незграбне страховисько, щоб її заарканити. Можливо, Арді просто була в вічі, коли Джезаль її кинув. Можливо, через братову хворобу їй більше нікуди було податися. Зовсім нещодавно зустріч з нею в лікарні збудило в ньому щось достото так само, як колись. Він тишком-нишком думав, що, можливо, колись із плином часу. А тепер навіть такі приємні вимрійки було розбито. Арді заміжня До того ж, за чоловіком, якого Джизель зневажає. Чоловіком, який засідає в його ж закритій раді. Навіть гірше, чоловіком, якому він щойно з дуру зізнався, що його шлюб абсолютно нічого не означає. Виставив себе слабким, бразливим, дурнуватим, адже заліз гіркотою вилаявся собі під носа. Тепер, здавалося, ніби він кохає Арді з нестерпною пристрастю, ніби між ними було щось таке, чого він більше ніколи не знайде, як він міг не розуміти цього тоді, як він міг допустити, щоб воно зникло заради цього? Сумно ж на його думку було те, що сама по собі любов це відверто замало. Відчинивши двері. Логін відчув приплив незадоволення, а відразу після нього – огидний напад гніву. В кімнаті було порожнє, охайно і чисто, наче там ніхто ніколи не спав. Ферро зникла. Все вийшло не так, як він сподівався. Можливо, йому вже слід було цього очікувати. Зрештою, раніше все теж йшло не так. І все-таки він продовжував дзюрити проти вітру. Він був схожий на людину, яка має занадто низькі двері, та замість того, щоб навчитися пригинатися, знов і знов кожен день свого нещасного життя б'ється головою ободвірок. Логінові хотілося пожаліти себе, та він знав, що не заслужив на краще. Не можна виробляти те, що виробляв він, і сподіватися на щасливий кінець. Логін вийшов у коридор і пішов далі, сцепивши зуби. В наступні двері він проштовхався, не стукаючи. Високі вікна стояли відчинені, у простору кімнату лилося сонячне світло, фіранки ворушилися від вітерцю. Перед однією з них сидів у різьбленому кріслі Баяз із чайною чашкою в руці. Запопадливий служник Оксомитовій Левреї наливав чай зі срібного чайника, втримуючи на розчепирених пальцях тацію чашки. – А, король північан? – гукнув Баяз. – Як де феру". Пішла геть! – Правду кажучи, вона зоставила по собі трохи безладу, та я його прибрав, як мені дуже часто доводиться. «Куди?» – Макс знизав плечами. «На південь, мабуть. І якщо вже спробувати здогадатися, то через помсту або що. Вона завжди дуже багато говорила про помсту. Надзвичайно лиха жінка». Вона змінилася. «Ви значні події, друже мій. Ми усі не зовсім такі, як раніше. Тепер вип'єш чаю?» Служник жваво скочив уперед. Срібна таця захиталася. Логін ухопив служника за оксамитову ліврею і пожбурив через усю кімнату. Чоловік зойкнув, врізавшись у стіну і розтягнувся на килимі. Довкола нього із дзенькотом попадали чашки. Бояз здійняв брову. «Вистачило би простого ні». «До зраки це, старий покитьку!» Перший з поміж магів насупився. «О, такої майстери, палий. Здається, ти сьогодні нестримний. Ти тепер король, і тобі не личить отак віддаватися на милість своїм ницим пристрастям. Такі королі ніколи не тримаються довго. В тебе досі є вороги на півночі. Кальдер і Скейл баламутять у горах. Я в цьому певен. Я завжди вважав, що за манери слід віддячувати такими ж манерами. Ти радо допомагав мені, а я можу радо допомогти тобі у відповідь. Якби тодові, саме так. І що це йому дало? З моєю допомогою він процвітав, а відтак запишався, став некерованим і почав вимагати, щоб усе було так, як захоче він. Без моєї допомоги, ну і все інше ти знаєш. Не лізь у мої справи, Чаклуне!» Ловін опустив долоня на як клинка творця. Якщо мечі мають голоси, як колись сказав йому Мах, то зараз він змусив свій меч висловити похмуру погрозу. Однак на боязовому мому обличчі відобразилося лише ледь помітне роздратування. Людина дрібніша, можливо, б, засмутилася б. Хіба я не викупив твоє життя в битода? Хіба не дав тобі мети, коли ти не мав нічого? Хіба не повів тебе на самісінький край світу, хіба не показав тобі дива, які мало хто бачив? Ти погано поводишся. Ба більше навіть меч, яким ти мені погрожуєш, був моїм дарунком тобі. Я сподівався, що ми зможемо досягти ні. Розумію, навіть між нами все скінчено. Я, вочеві, ніколи не буду кращою людиною, але можу спробувати не стати гіршим. Принаймні це я можу спробувати. Бо я спримружив очі. Що ж, майстере, Дев'ятипалий, палий, ти дивуєш мене до останнього. Я вважав тебе людиною відважною та все-таки стриманою, рахубною, та все-таки співчутливою. А передусім, я вважав тебе за реаліста. Однак північани завжди були схильні до виридливості. Зараз я спостерігаю в тобі певну впертість і руйнівний норов. Нарешті я бачу криваву дев'ятку. Радий тебе розчарувати. Здається, ми геть неправильно оцінили один одного. Я вважав тебе за видатну людину. Тепер розумію, як помилявся. Логін поволі захитав головою. Що ти тут зробив? Що я зробив? Бо я пирснув, вражено засміявшись. «Я сполучив три чисті дисципліни магії і витворив нову. Ти, майстер Дев'ятипалив, очевидь, не розумієш, що це за досягнення. Та я тебе прощаю. Розумієш, що книжна наука ніколи не була твоїм коником. Про таке перестали думати ще до початку старого часу, коли Еус розділив свої дари між синами». Він зітхнув. Певно, мого найбільшого досягнення не оцінить ніхто, крім, можливо, Калула, а він навряд чи коли-небудь зволить мене привітати. Ба більше, такої сили не вивільняли в земному колі відколи... відколи... Глустрот знищив самого себе і аулкос на додачу, мах зіняв брови. Якщо вже ти про це говориш... І результати, як мені здається, майже такі самі. Щоправда, ти влаштував трішки на таку бездумну різанину і зруйнував меншу частину меншого міста у дрібніші підліччі часи. Поза тим, які між вами відмінності. Як на мене, це цілком очевидно. Бо я спідняв чайну чашку і лагідно подивився з-за її вінця. Глустрод програв. Логін довго стояв на місці і думав над цим. А тоді розвернувся по побрів кімнати. Служник налякано втік у нього з дороги. Логін вийшов у коридор, де його кроки відлунювали від золоченої стелі. Зеленчання важкого ланцюга бетода в нього на плечах видавалося йому схожим на сміх. Мабуть, треба було залишити це безжальне старе падло на своєму боці. Зважаючи на те, яким можуть бути справи на півночі, коли він повернеться. Логін, ви ймовірно, знадобиться його допомога. Мабуть, треба було проковтнути ту смердючу сечу, яку він називає чаєм, і смихнутися так, ніби то був мед. Мабуть, треба було сміятися і називати бояза давнім другом, щоб можна було приповсти до Великої Північної бібліотеки, коли справи стануть кепськими. Це було б розумно. Так учинив би той, хто реально дивиться на речі. Однак усе було саме так, як завжди казав Логінів батько. Він ніколи не був аж таким реалістом.